щоб бляхи знали її ціну. Що ж, поборемось, коли настав час, почухав потилицю цю деякон, тільки чи не спробувати? Ось що, кохана пана, звернувся найда до Дарини, і голос його затремтів і погас, немов звук обірваної струни. На все воля Господня, що без неї наше оповання, і радість, і щастя, все тлін, ми виконаємо свій обов'язок, покладемо голови за вітчизну. Але ти, панна, така молода, і життя твоє ще знадобиться батьківщині. Скажи, що ти дочка російського вельможі, ім'ям цариці вимагай захисту. «Мій орли», – гордо відповіла Дарина, – «ти мене ображаєш, щоб я у ляхів випрошувала ласки пощади, щоб я принизилась і вимолювала собі життя, і в яку хвилину? коли мої друзі жертвують ним за своїх братів, за віру. О, ні, для мене і щастя, і честь загинути разом з вами, дивлячись ворогові прямо в вічі. Та й навіщо мені без вас, без лицарів, без отамана життя? «Пробач», – тихо мовив Найда, – «я знав твою велику душу, але не міг подолати сердечну біль. Однак, стривай, не чекати ж нам Кирпатої, склавши руки». «А ж», – ожив деякан, – «залишити коней і кинутись у кукурудзу». «Ні», – похитав головою отаман. «Ховатися, мов, зайці – то не козацький звичай. Тікати тікали ми від сильнішого ворога, щоб з'єднатися з братами, з головними силами, бо ми їм потрібні, а ховатися від смерті – це ганьба. То гайда на хутір там захищатися зручніше? Можливо, а що коли коней там знайдемо?» І справді, пане отамане, їй Богу діло. Оцю мить сильний вітер зірбав з дияка на шапку і погнав її на кукурудзяну ниву. Найда раптом ударив себе рукою по лобі, його охопило незвичайне збудження. Врятовані, радісно вигукнув він. Якщо Бог не відступиться, врятовані, підпалють всього кінця кукурудзу. Вогонь зупинить їх, а ми махнемо на хутір. Друже, батько, оце діло. «Вогню! Підпалюй у кількох місцях з цього краю! Мирші! Пали!» – шаленів від захвату За мить уже горіла клоча, і підбадьорені козаки кинулись у всі кінці підпалювати посохлі високі стебла кукурудзи. Сильний вітер одразу роздмухав полум'я, воно закрутилося вогненними кучерями, завирувало і, злившись в один суцільний вал, покотилося вперед. Не минуло й десяти хвилин, як страшне, оповите димом море вогню з пекельним охопило майже півобрію. Козаки стояли, не відриваючи погляду від розлюченої стихії, що грізно насувалася на приголомшених ворогів. «На коней! Гайда на хутір!» – скомандував отаман і поскакав вперед. Підганяючи нагаями потомлених коней, козаки рушили за своїм батьком. Удеко по дорозі на хутір попадали коні, вешники побігли за товаришами пішки. перший прискакав до воріт. Вони були замкнені зсередини, отже, в садибі були люди. «Гей, відчиняй ворота!» – гукнув отаман. «Чуєте, глушмане?» «Ще хвилина, і я з чотирьох кінців підпалю ваше гніздо!» «Та це наші, справді наші, не ляхи!» – почувся в подвір'ї Гомін, і ворота, зарепівши одразу ж, розчинилися навстіж. «Стривайте! Хто ви? Грецької віри?» – кинувся Найда до переляканих хуторян, що збилися купою серед двору. «Православні! Свої! Ясновельможний пане! А ляхи тут є? Небагато! Та вони всі поховалися! А коні є...» Цілий табун стоїть у стані. Господня ласка. Отаман побожно скинув шапку і вукнув до товаришів. Гей, друзі, беріть сідла, гайда вибирати коней. А ви, хлопці, звернувся найда до хуторян. Хто хоче постояти за свою віру, за рідну землю і помститися ляхам, теж беріть коней і за мною до гайдамацьких загонів. Не минули чверті години, як загін найде, збільшившись на 20 чоловік, на добрячих конях виїхав і зворіт. «А чи далеко звідси довгий ліс?» – спитав у нових товаришів Деякон. «Милі за дві, та мабуть і того не буде. Он на ту могилу і правтеся. «Причудово!» – зрадів Деякон. «Тепер можемо їхати спокійно. Через те вогненне море ніякий дідько не перехопиться. Я навіть не певен, чи встигне вискочити з кукурудзи, бо дай частина команди».